Svá svaté vangrě podle Marka. Ježíš zavolal svých dvanáct, začali posílat po dvou a dávali moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl, ani chléb, ani moštnu, ani peníze do pasku, jen opánky na nohy, ani aby si oblékali dvoje šaty. Řekl jim, když přijdete někam do domu, zůstavejte tam, dokud se o tamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některé místě nepřijmou a nebudu vás chtít slyšet, při odchodu o od tamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědictví proti ním. Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyhánili mnoho zlých duchů, Pomazávali oleje mnoho nemocných a úzdělovali je. Slyšeli jsme slovo Boží. Přestože Ježíš odbítl obyvatele jeho hledného města, stejně jako většina jeho rodiny pokračoval ve své službě dál. Ježíšová práce ještě nebyla u konce. Na rozdíl od Eliáše například se Ježíš neukýlil do pouště a neprosil, aby mohl zemřít. Ježíš se nepodal zklamání, ale změnil své působiště a šel učit do okolních vesnic. Dnes slyšíme o poslaní učetníku. Učejci byli s ním, slyšeli ho vyučovat. Viděli ho uzdravovat a utěšovat. Byla to úžasná zkušenost. Není potřebovali jsou vlastní zkušenost, potřebovali si vyskúšet kázat a uzdravovat. A Ježíš posíla. Když se pak vrátili, byly jejich úspěchy i neúspěchy základem do další Ježíšové učování. To značí, že neustále se učili, Ježíš 12 učedníků připravoval na vedení jeho církve a pomalu své učedníky přeměňoval Apoštoly. poštolí. se stali vyslanci, kteří dělali boží dílo. Učeník je ten, který učí se a poštol je ten, který je vyslán a hlásá. Ježíš samozřejmě věděl, že učeníci budou čelit kritice a odmítání. Tyto reakce je však potřeba očekávat, když jsou lidé nuceni volí mezi vírou a pochybností. V zkušenosti to vím, co to značí, když vás někdo odmítne, jako kněze, který přináší Ježíše. Například, když mě zavolili do nemocnice a ta dotyčná osoba umírala, řekl jsem, kdo jsem, že přišel jsem dát Ježíše, a ona mě odmítla, řekla, že ne. Tak jsem se podíval na ní, respektoval jsem její slobodu a opět mi řekla, že ne. Pak jsem odcházel, bolelo to, protože jsem nemohl dát Pane Ježíše. Ale modlil jsem se konku k Božímu milosrdenství protože jsem věděl, že umírá. A za chvíli se setka s ním, Užasná zkušenost toho, že jsou i neúspěchy. Nejenom úspěchy, když člověk se těší, když všechno jde, jak chce, ale díky tým neúspěchům nebo tej porázce, člověk roste, učí se. Být opravdovým učedníkem však znamená riskovat, jít, být na cestě. Ježíš, který znal povahu a podle z jejich komfortní zóny a tak jim umožnil další růst, člověk nemůže se zastavit. Když člověk neustále má vztah s Bohem, tak roste. Tímto způsobem Ježíš začal křesťanskou misií, když jich posílal a oni hlásali Ježíše, to obrácení. Vysílal své učeníky dělat to, co sam nestihl. Nebylo možné, aby se s každým osobně setkal. Proto své učeníky zmocnil k tomu, aby byli jeho prodlouženou rukou, byli jeho příkladem. Ježíš a i dnes ty, kteří jsou ochotní ho následovat. Každý z jeho následovníků má privilegium a zodpovědnost volby. Může si vybrat. Může si vybrat. Půjčitý čas. Ježíš nás chce udělat apoštoli. a pokud chceme, tak nás uschopní, zmocní a dokonce povede, protože On je s námi, On je ten Emanuel, Bůh s námi. Amen.